للمصطفى محمد وعلى tuan imam pengurusi, adik-adik saudara tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tabanya dan selamanya marilah sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada malam ini kita bersua kembali dalam siri kuliah bulanan kita berpandukan kitab 30 tanda-tanda orang munafik. sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Dr. A'id Abdullah Al-Qarni. Muslimin Muslimat, tuan-tuan dan tuan, perempuan, malam ini insya Allah kita berada pada karakter yang ke-18 daripada sejumlah 30 karakter yang dikemukakan oleh pengarang kepada kita melalui Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Daripada Al-Quranul Karim Karakter yang ke-18 berbunyi Membuat kerosakan di muka bumi Dengan dalih mengadakan perbaikan Jadi kalau kita lihat kepada tajuk ini Dia akan memberikan kepada kita Maksud Allah Subhanahu wa taala utuskan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang saya rasa ramai di kalangan kita tahu hadis ini. Bahkan dia merupakan di antara hadis terawal ketika mana zaman saya mula menuntut ilmu dahulu. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, Inna ma bu'istu liutammima salihal akhlaq. Dua riwayat dekat situ. Maknanya sama, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, aku diutuskan ini adalah untuk menyempurnakan akhlaq. Jadi bila kita lihat, Nabi mengatakan demikian, tuan-tuan, bermakna berlaku kerosakan. Kalau tidak nabi tidak akan menyatakan demikian bahkan kerosakan yang pertama kali tuan-tuan dan puan berlaku dalam sejarah anak Adam ini telah diketahui oleh para malaikat Sebab itu malaikat bantah bangkang Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah taala kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah Ingatlah ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku nak melantik di atas muka bumi ini khalifahnya. Dan para malaikat memahami apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian, apa yang mereka bangkang di hadapan Allah ta'ala. قَالُوا أَتَجَعَلُوا فِيهَا مَنْ يُحْسِلُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكِ وَنُقَدِّسُ لَكَ Kata para malaikat, patutkah kamu, wahai Tuhan, untuk menjadikan di atas muka bumi ini? Orang yang akan mendatangkan kerusakan di atas muka bumi ini? Sedangkan kami ini, kata para malaikat, kamilah yang nusabihukah, bertasbih, memujimu, yakni tidak pernah melakukan suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalan ini, tuan-tuan dan perempuan, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan gambaran kepada para malaikat dan seperti mana kita sudah maklum, ilmu yang ada para malaikat itu adalah ilmu yang lebih luas daripada apa yang dimiliki oleh para manusia. Kecuali ilmu junjungan nabi besar kita alaihi salatu wassalam. Jadi bila mana mereka membangkang Allah taala nak utuskan orang yang satu hari nanti akan mendatangkan kerosakan di atas muka bumi ini spesies dia siapa tuan-tuan? Spesies dia adalah spesies rambut hitam macam kita ni yang dinamakan sebagai manusia. maknanya orang yang selayaknya untuk berada di atas muka bumi ini untuk tidak melakukan kerosakan sudah barang tentu asalnya siapa? adalah para malaikat bukan manusia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala utuskan juga manusia kerana di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang azali ini tadi manusia akan melakukan sesuatu apa dia? ia itulah apa yang kita namakan sebagai islah lawan daripada rosak ini islah Kan? kita pun guna dalam bahasa kita kita sebut sebagai islah jadi selama mana umat manusia tuan-tuan dan perempuan melakukan tugas para rasul dan para ambillah ini untuk buat islah ini tadi itu merupakan petanda bahawa kita memahami persoalan kita di atas muka bumi Allah SWT ini adalah untuk saling orang kata apa sesama kita bertindak ia ni adanya taawun sesama kita kalaulah kita hidup secara nafsi nafsi sudah barang tentu tidak akan ada orang yang akan memberikan teguran apabila satu perkara mungkar dilakukan dan juga kita tidak akan menyuruh kepada kebaikan maka topik ini yang nak dikemukakan oleh para pengarang kepada kita pada malam ini untuk nak mengajakkan kita semua ni tuan-tuan tahu siapakah kita dan di mana kita berada pada hari ini pepatah sebut annasul linnas min badwin wa hadiratinn ba'dhum li ba'dinn wa in lam yash'uru khadamu manusia ini dengan sesama manusia yang lain sama ada dia duduk di kampung ke sama ada dia duduk di bandar ke kata hikamah mereka ini sesama mereka, sama ada mereka sedar ataupun mereka tidak sedar, sebenarnya mereka adalah saling melengkapi sesama mereka. Apa maksud saling melengkapi sesama mereka, tuan-tuan? Iaitulah manusia tidak boleh jadi raja semua. Kalau semua manusia jadi raja, siapa yang akan menjadi driver kepada raja? Kalau kita semua jadi toke, tuan-tuan, siapa yang akan menjadi khadam untuk berkhidmat kepada toke? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ini. Kalau kita angkat jari kita yang sepuluh pun tidak sama. Kenapa tidak sama? Kerana hikmah jari ini tadi, perbezaan itu tadi akan memberikan, mengajarkan kepada kita kesempurnaan di dalam kehidupan. Walaupun sempurna bersifat mutlak itu tidak ada. Tetapi dengan adanya kelainan ini tadilah yang memudahkan kita untuk makan, minum dan segala-galanya. Cuba jari tuan-tuan semua sama. Terima tak ada yang turun naik ni apa jadi pada kita susah kita nak buat kerja walaupun nampak sempurna jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang dikemukakan oleh pengarang ayat ini selalu kita jumpa kita baca pada surah al-baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman Yang bermaksud dan bila dikatakan kepada mereka, واِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إن قالوا إنما نحنُ مُسلِحونَ Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi ini, maka mereka menjawab, Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya. Mereka itulah orang yang benar-benar melakukan kerosakan. Tetapi mereka tidak sedar. Lalu orang munafik akan selalu berusaha mengadu domba, Menghamburkan fitnah di antara sesama manusia. Dia juga sering memberikan kesaksian palsu menyebabkan pertikaian antara seseorang dengan saudaranya. Atau antara ayah dengan anaknya. Serta selalu berusaha memfitnah dan menjelek-jelekkan nama seseorang. Maknanya sifat memburuk, merosakkan, mendatangkan sifat kerosakan di dalam masyarakat. Itulah sebenarnya yang dinamakan sebagai ciri-ciri daripada sifat nifak yang kita baca pada karakter yang ke-18 ini. Kalau dulu Allah SWT, kalau tuan-tuan baca surah Al-Baqarah. Kalau kita buat tadabbur baca surah Al-Baqarah ini. Dekat situ sudah cukup untuk nak menggambarkan bagaimana kerosakan dalam sepanjang sejarah Allah SWT murikan pencerahan kepada kita. Nabi Allah um, Musa alaihi salatu wasalam sebagai contoh ketika mana membawa Bani Israel. Angka mereka yang ratusan ribu tuan-tuan dan puan-puan menyembrang. Ketika mana mereka minta agar mereka diberi minum oleh Allah Subhanahu disebabkan dahaga. Wa Musa li qaumihi fa qul idrib ketika mana mereka minta diberi minum. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wahai Musa kamu campakkan tungkat kamu fam fajarat min husmata ashrata ayna makan akan terpancarlah 12 mata air Bila terpancar apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa masing-masing ambil bahagian masing-masing dan kata Nabi Musa wala tufsidu wala ta'saw ta fil ardh mufsidin jangan-jangan sekali-kali kamu ini menjadikan ejen perosak di atas muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut demikian tuan-tuan kenapa? Kerana nak menceritakan kepada kita rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala dah berikan kepada setiap umat Nabi Musa ini masing-masing mereka ada pilih air mereka masing-masing untuk mereka mengambil minum. Kalau sikap itu mereka patuh kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam tuan-tuan maka tidak akan berlaku perubatan dari sudut rezekinya. Begitulah juga apabila kita Ambil ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan wala ta'thaw ta fil ardh mufsidin. Jangan kamu menjadi ejen perosak di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini apa? Nak mengingatkan kepada kita kalau berlaku pada zaman Nabi Musa dulu maka datangnya umat Nabi SAW yang kita namukan mereka sebagai munafik. Tuan, Tuan jangan talah sifat munafik ini kepada orang munafik yang ada pada zaman Nabi. Nifak mereka itu kita dah sebut banyak kali dan saya dah ulas banyak kali. Nifak itu adalah nifak iktiqadi. Yang mereka tidak diampunkan oleh Allah SWT. Tetapi yang kita cuba nak berbicara, nak sentuh pada malam ini adalah sikap tuan-tuan dan perempuan. Sikap kita sebagai manusia. Dengan kita menjadi ejen ataupun sikap mendatangkan kerosakan ini tadi. Sebab Nabi dah ingatkan kepada kita. Nabi diutuskan untuk apa? untuk memperbaiki akhlak kerosakan yang berlaku di atas muka bumi Allah ini. Tadi saya soratkan kepada tuan-tuan dalam sejarah kalau yang berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bapak. Mereka tidak suka kepada anak perempuan. Sikap mereka hidup berdendam tuan-tuan. Tidak boleh ada sedikit pun di dalam uh, masyarakat mereka, masyarakat jahiliah ini tadi. Kesumat itu tadi sehingga menyebabkan mereka sanggup berperang sehingga puluhan tahun. Hanyalah disebabkan benda kecil sahaja. Kambing seekor ataupun mungkin unta seekor. Maka sikap inilah yang Allah Subhanahu SWT ingatkan dalam ayat yang, yang saya bacakan pada Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 tadi. Jadi bila ada sikap manusia suka memperkecilkan sesama mereka, maknanya orang ini suka untuk mendatangkan keresahan ataupun mendatangkan Perpecahan di dalam masyarakat. Datuk kata pengarang akan tetapi jika anda katakan kepada mereka wahai fulan. Kebinasaan bagimu dari Allah. Takutlah kepada Allah. Dia pun akan menanggapi dengan ucapan demi Allah. Aku tidak bermaksud apa-apa kecuali untuk mengadakan kebaikan. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Sesungguhnya saya bermaksud untuk memperbaiki keluarga si A. Ataupun masyarakat B. Atau kabilah Anu. Padahal Allah sudah mengetahui bahawa dia hanyalah bermaksud membuat kerosakan. Dan yang paling banyak menyebabkan kerosakan di antara kabilah-kabilah dan keluarga-keluarga itu adalah di kalangan mereka yang dinamakan sebagai munafiqin. Jadi nak buang sifat ini tuan-tuan bukan senang kita bila, bila bila kita baca dalam dalam buku yang sekecil ini tetapi kita nak terjemahkan di dalam kehidupan kita sebenarnya lebih besar daripada itu kalau seandainya saya dan tuan-tuan kita semua faham tugas kita sebagai hamba kepada Allah SWT dan sikap kita ini adalah untuk melakukan islah yang namanya islah ni apa dia iaitulah benda baik kita nak jadi bagi jadi lebih baik lagi yang namanya kerosakan itu tadi yang disebut oleh para ulama ikhra'u ikhraju syai's salih min salihih benda yang dah elok dah tetapi yang dah elok itu kita nak jadikan dia bagi jadi tak elok. Ini yang berlaku di dalam kehidupan kita khususnya di dalam negara kita. Tentu nak tengok bila? Apabila musim pilihan raya ataupun bergantinya kerajaan. Orang dulu dah buat elok dah. Bila datang orang baru dia kata benda ni tak boleh. Kita lupus buang, kita hancur buang, kita bina baru. Habis bila nak sempurna kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ambil dalam dalam konteks kenegaraan, begitulah juga kalau kita perkecilkan saiz kita ambil dalam konteks ke masyarakat kita pada hari ini. Kita buat pemilihan ataupun kita buat pengurusi baru, pengurusi surau, wakil pengurusi taman kau. Apa yang telah dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh orang yang terdahulu bila kita ambil alih, apa kita buat? Kita teruskan sahaja kerana ini adalah kebaikan. Tetapi kalau kita kata kita ambil alih ini, orang dulu buat. Aku tak nak, aku nak buat benda baru. Apa kita buat? Kita hancurkan yang orang terdahulu buat. Maka kita nak bina dengan satu benda yang baru. Hanyalah yang yang dulu pun tak ada kerosakan apa. Dah ada kebaikan dia. Sebab itu tuan-tuan tengok, tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Dia dah jadi macam kerja JKR Korek camboy, korek camboy. Bila nak sempurna tuan-tuan dan puan Kalau itu yang berlaku di dalam masyarakat. Yang sedangkan um, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa tadi? Orang yang soleh ini apabila dia tengok orang yang tak berapa soleh, dia tak boleh kata orang ini ahli neraka, tak boleh. Begitu juga orang yang tak soleh ini, orang yang jahat ini, dia tengok orang soleh dia, tak boleh kata dia ni nak buat macam mana, dah Allah Ta'ala pilih dia syurga. Allah Ta'ala pilih aku ke neraka, aku nak buat macam mana. Tak boleh sebut demikian tuan-tuan dan puan-puan. Kerana Islam mengajarkan kepada kita, orang yang beriman ini, dia kena senantiasa ambil sikap dia pun. Untuk mendoakan kepada orang yang soleh. Kita jumpa saudara kita, dia tak pernah jejak kaki ke surau. Takkan kita nak kata dia ni Allah Ta'ala cop dekat daya. Sampai mati pun tak main dah surau ni. Kenapa kita tidak menghulurkan tangan tuan-tuan dan perempuan? Sebab itu saya selalu sebut uh, orang pernah bertanya uh, Syekh Muhammad Al-Ghazali berkaitan dengan orang yang tak datang ke masjid. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Dia kata engkau pergi tonton pimpin tangan dia untuk datang. Daripada engkau bertanya tujuan untuk kau nak dapat satu hukum kau nak menjatuhkan hukuman ini kepada orang itu yang datang masyarakat kita pada hari ini lebih cepat untuk menjatuhkan hukum daripada dia bertindak untuk berada di dalam agen islah ini tadi kan kita bicara apa kita bicara tentang ifsad tentang kerosakan tapi kita tak letak diri kita benda yang rosak itu bagaimana kita nak memperbaiki bagi okay, inilah yang dikemukakan oleh Qutaid al-Qarni ini tadi nak mengelakkan kita jangan jadi mushtama jangan jadi masyarakat yang sifat kita itu adalah sifat seperti mana golongan munafikin yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita. Jangan kita menjadi ejen perosak di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita terjemahkan tuan-tuan dan perempuan. Amat-amat banyak dalam kehidupan kita. Kita tak payah pergi lebih jauh. Kadang sikap kita. Saya kadang datang ke surau ataupun datang ke tempat lain. Kenapa sebagai contoh lah. Contoh mudah. Dekat parking tu dah di tagging siap-siap. Ini untuk imam. Ini untuk pengurusi. Ini untuk inti untuk ini apa. Karena masing-masing dia akan tahu tempat ini dikhususkan kepada orang yang mungkin mereka bertugas kepada seorang. Di tempat tuan-tuan bagus tapi saya pergi satu tempat. Parking itu adalah parking lot ustaz kan. Lot pencerama. Saya sampai tak pernah lot tersebut ada. Kalau ustaz panah barang macam orang lain dia lari balik lah. Tapi saya tak kisah ada parking ke tak ada parking ke. Bila kita letak diri kita ini sebagai untuk islah tuan-tuan dan perempuan. Maka kita kena terima. Mungkin Allah Ta'ala nak uji kita. Takkan tuan, tuan datang nak menyampaikan ilmu daripada jauh. Tiba-tiba parking takda. Kita kata orang surau ni tak hormat aku. Kan? Parking aku pun dia diorang rembat. Tetapi itu apa? Itu sebenarnya kerusakan yang berlaku di dalam jiwa masyarakat kita pada hari ini. Kau dah tulis besar-besar. Atau -besar, pampang besar-besar dekat situ. Tapi tak nak juga. Betul juga apabila kita hidup di dalam kejiranan. Kan? Kadang orang kita parking ikut suka. Depan rumah jiran pun dia parking. Sedangkan dia tahu jiran tersebut ada. Tuan rumah ada. Ini petanda apa tuan-tuan dan rupanya? Ini petanda bibit-bibit kerosakan kecil yang berlaku di dalam masyarakat yang kita kena perbaiki, kita kena cuci, kena bersihkan diri kita. Tuan-tuan di rumah ada berapa biji? Kenderaan. Dalam pos kereta tuan-tuan boleh muat berapa biji? Kalau boleh muat 2 biji, maknanya tuan-tuan, yang kereta yang ketiga itu kena cari ruang yang tidak mengganggu rumah. Tetapi kalau rumah kita besar, saiz kita besar, boleh buka, boleh keluarkan duit untuk besarkan saiz parking rumah kita, boleh muat 4 biji, tuan-tuan kena besarkan. Sebab anak kita dah besar kan? Masing-masing dah ada kenderaan daripada kita terpaksa mengganggu jiran-jiran ni terkadang dia pun malah nak berbicara, malah nak bercakap. Tapi dalam hati dia bengkak juga. Tuan -tuan. Kenapa kita tidak berbuat demikian? Ini yang saya katakan, kita tak, tak tak baca dalam bab itu. Dalam bab islah itu kita tidak baca. Itu kalau kita ambil benda besar. Tapi kalau benda kecil, rupa ramai di kalangan kita yang datang dia nampak sampah. Nampak sampah. Orang buang. Kita dah tegur tak berani. Tapi bila orang buang sampah, kita pun tak menggerakkan diri kita bagaimana untuk nak mengambil sampah tersebut untuk nak masukkan ke dalam tong sampah. Sedangkan Nabi SAW ingatkan kepada kita ganjaran syurga bagi orang apa? Ima tatul adha'an tariq. Dia buang sesuatu yang mengganggu jalan orang. Itu sebahagian daripada iman. Bahkan orang perempuan yang berzina sekalipun yang kita baca dalam hadis yang sahih dia memberi makan kepada anjing yang apa tadi kehausan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada dia syurga disebabkan kerana dia faham dia nampak anjing ini kelaparan tuan-tuan dia nampak anjing ini kehausan tugas sebagai manusia bukan ifsad tetapi tugas manusia adalah islah Walaupun kita dengan anjing ini satu jenis makhluk yang paling kita tak suka. Betul tak? Tetapi apabila insaniah, keinsanan manusia itu tadi. Manusiawi itu tadi ada pada manusia. Dilakukan benda tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran syurga kepada dia. Dan kalau saya, kita berapa ramai yang yang ada dalam dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala malam ni tuan-tuan. Ramai. Puluhan orang kita ada. Kalau Masing-masing ambil sikit sikap itu tadi Saya rasa Selesai masalah kita Daripada kita hanya banyak Menyalahkan orang tetapi kita tidak Melakukan sesuatu yang sifat Sesuatu itu tadi adalah islah Sepertimana yang Allah Ta'ala kata In uridul islah Mastata'atu Nabi kata yang aku nak lakukan ini Adalah islah Sekadar kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita bila kita kata mastata' tu tadi tuan-tuan, kita duduk di tempat kita kena pada masing-masing. Ada orang dalam taman, dia ketua kampung, dia kepala dalam kampung. Ataupun kita kata dia pengerusi surau. Ada orang dia pengerusi taman, sudah barang tentu bila dia berbicara, orang akan dengar cakap dia. Ada orang yang mungkin kita berbicara, orang tidak akan dengar cakap kita itu juga macam asatizah As bercakap memberikan teguran. Teguran ni apa? Untuk diambil cakna oleh orang yang berada di bawah, kesilapan yang kita lakukan. Jadi masing-masing ada peranan dia sebab itu para ulama ingatkan kepada kita dakwah ini merupakan satu benda wajib. Dalam konteks mana? Konteks orang kita kenal dan kita sampaikan. Mungkin orang kita tak kenal, kita susah nak sampai. Tapi orang kita kenal. Anak kita sendiri tuan-tuan. Takkan tak boleh bagi teguran. Anak tak semayang. Takkan tak boleh kata ke anak abang. Pergi semayang. Kalau sampai dah pada tahap itu kita hidup. Maka dia akan kembalikan kepada persoalan ifsat yang kita cerita ni. Dia nampak kerosakan berada di depan. Dia tak buat apa-apa. Dia diam sahaja. Jadi. Ini yang diingatkan oleh pengarang kepada kita. Jadi. Kalau kalau kita perhalusi benda ini secara satu persatu tuan-tuan dan pemupuan yang saya nak cerita tadi rezeki Allah Taala bagi ini dah cukup ada seorang um, saya tak ingat saya cuba nak recall maklumat ini tapi saya, saya tak jumpa ada seorang soleh satu hari dia keluar melakukan perjalanan di padang pasir Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia satu ilmu yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan pemupuan pada malam ini dalam konteks islah yang kita bicarakan. Bila tuan, tuan dia kehausan, bila dia kehausan, dia nampak macam ada satu telaga di padang pasir maka dia turun. Ketika mana dia turun untuk nak ambil sedikit bekalan air daripada padang pasir ini tadi, ketika itu dia melihat kelibat seekor burung bumah. Bumah ni maknanya burung hantu yang buta. Duduk apa tadi di satu tempat berhampiran dengan telaga tersebut. Dan dia perhatikan macam mana burung ni tadi buta. Bila buta maknanya apa? Maknanya dia nak cari makan memang susah. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada orang salih ni tuan-tuan dan perempuan. Ibrahim. Iaitulah sekawan burung yang spesiesnya tak sama. Bukan burung hantu tapi burung lain. Dia datang memberi minum kepada burung bu, burung apa tadi yang buta ini tadi. Memberi makan kepada burung yang buta itu tadi. Bila dia balik, dia dapat satu ilmu. Apa dia? Nak ceritakan kepada kita tentang pengajaran yang cukup penting kepada kita. Berapa banyak tuan-tuan dan mumpuan di kalangan kita pada hari ini yang memerlukan pertolongan. Tetapi, kita tak cakna dalam bab ini. Kalau kita baca dalam bab kerosakan, contoh yang Israel buat pada hari ini. Ini dah bukan sampai kepada tahap. Tahap murafiq yang kita cerita ini. Dah tahap sampai kepada tahap yang jahat sangat sehingga sekolah pun Dimusnahkan segala-galanya dimusnahkan Tapi tak apa kita ambil yang sah kecil Tuan-tuan dan perempuan Kenapa binatang pun ada perasaan Untuk nak membantu sesama mereka Sedangkan mereka tidak ada akal Kita yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan akal ini terkadang Kita terlupa jiran kita yang berada Dalam keadaan susah kesusahan Sampai kepada tahap demikian Sebab itu pentingnya islah Pentingnya daripada perbuatan uh, Ifsat yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita untuk kita elak kerana ini adalah sebahagian daripada sifat nifak itu tadi. Begitu juga tuan-tuan dan puan. Segi dua hari ni heboh. Saya mungkin ambil untuk anak-anak santuh juga benda ni tetapi tanpa kita memburukkan mana-mana pihak. Sahabat saya Ustaz Don kan. Tuan-tuan pun tahu kan kisah yang berlaku. Ini pun satu lagi bentuk daripada kerusakan ataupun ifsad yang kita kena mengambil jalan tengah di dalam persoalan ini. Saya tak salahkan Ustaz Don dengan apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi kita tidak boleh menjadi penghukum, tuan-tuan dan perempuan. Kan kita ada bicara apa tadi? Kita bukan hakim. Yang nak menghukum ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah orang-orang yang berilmu. Kita bukan kerja kita, tuan-tuan. Nak pergi bantai Ustaz Don, nak pergi tenyeh dia. Dan bukan kerja kita tetapi berdasarkan kepada fakta kita ambil kepada fakta seandainya fakta tersebut tidak benar Islam ajarkan kepada kita apa tuan-tuan ini asas asas apabila kita berbicara Islam ajarkan kepada kita idza kunta naqilan fasihah kalau kamu bawa satu berita sikap kamu sebagai orang yang beriman berita yang kamu dapat itu kamu kena selidik dan kamu kena bawa seperti mana dia disampaikan kepada kamu Wa in kuntum tetapi kalau kamu mendakwa sesuatu Apa kita kena buat maka kita kena datangkan dalil kita Ustaz Don bawa datang dalil ya, dia kata diambil tempat sekian sekian sebagainya Yang saya nak maksudkan di sini apa tuan-tuan dan puan-puan terkadang berlaku kita cuba nak mengelakkan negara kita ini tidak jadi seperti mana negara seberang tuan, -tuan. ya ini bahaya disebabkan di negara seberang Indonesia saya cakap terus terang kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila mereka mengagungkan manusia melebihi daripada kelebihan ilmu yang Allah Taala bagikan kepada manusia ini sudah jadi satu benda yang bahaya kita nak muliakan ahli keluarga nabi tuan-tuan itu adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kita duk baca tahlil yang duk sebut innallahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan al nabi kemudian yuridullahu bikumul yusrā walā yurīdu bikumul usrā li yutahhirukum apa semua tu ahli keluarga nabi yang kita baca apa semua tu kerana tugas kita adalah untuk memuliakan ahli keluarga nabi tetapi kita tidak boleh meletakkan manusia itu tadi di atas segala-galanya sehingga kita abaikan ilmu pengetahuan berdasarkan kepada konsep yang dikemukakan oleh para ulama kepada kita di situ bahaya dalam erti kata mudah kalau seandainya maklumat yang dinukilkan itu tadi tidak benar. Islam ajarkan kepada kita apa tuan-tuan? Tidak salah untuk nak meriwayatkan hadis yang tidak betul. Tetapi apa? Perawi yang meriwayatkan hadis yang tidak betul maka dia kena kata hadis yang ku riwayatkan ini adalah hadis palsu sebagai contoh. Hadis yang aku kemukakan ini adalah sebagai hadis maudu ataupun hadis um, kita panggil daif sebagai contoh. Itu amanah di dalam ilmu tuan-tuan dan perempuan. Apabila orang memberikan teguran kepada kita, maka kita kena terima teguran tersebut. Kalau kita tak boleh nak menerima teguran tersebut, kita balas dengan benda yang berdasarkan kepada nafsu, hawa nafsu kita semata-mata, itu menandakan itu sebahagian daripada bentuk-bentuk kerusakan yang berlaku di dalam masyarakat. Mungkin ada seorang, dua orang, tiga orang di kalangan um, al-wa'as pada hari ini yang memberikan tazkirah dan sebagainya. Itu benda bersifat terpencil tuan-tuan. Dan para para asatizah di tempat kita telah memberikan teguran. Dan mereka kena menerima kalau benda tadi tidak benar, maka kita kena tarik handbrake terima benda ini tidak benar. Dan saya tidak pernah untuk nak menolak, nak mengatakan apa yang saya kemukakan benar. Bahkan seingat saya, saya sejarah saya menyampaikan kuliah di sini sebelum daripada suara tuan-tuan baru ni. Ada seorang hamba Allah memberikan teguran. Saya tak balik, tak start kereta lagi nak balik. Dia tegur saya. Dan saya akui benda itu tadi kesilapan saya. Saya perbetulkan apabila saya datang semula pada kelas yang seterusnya. Kerana al-i'atiraf, apa tadi, bil khatak fadilah. Kita menerima teguran. Itu sebenarnya adalah merupakan satu kemuliaan pada diri kita. Jangan kita mengambil sikap tuan-tuan dan perempuan, apa tadi? Orang yang tak boleh menerima teguran, yang dia tahu dia salah, dia tak boleh menerima teguran ini juga adalah bentuk ifsat yang kita bicarakan pada malam ini. Dalam ciri-ciri sifat nifaq yang Allah SWT nyatakan daripada surah Al-Baqarah tadi. Begitu juga tuan-tuan dan puan, puan Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita, benda ini juga berlaku. Saya secara peribadi saya nampak apa yang berlaku ujian Allah swt kepada negara kita apa dia? Apabila pemimpin dalam negara kita tidak beramanah apabila mereka mengambil alih tanggungjawab kuasa di atas negara kita, mereka ambil kuasa keesokan okay, harinya apa? Mereka letak cara apa? Nak balas dendam, betul tak? Itu tak jadi tak tak selesai masalah kita pada hari ini. Bila kebaikan orang terdahulu Dinampakkan sebagai benda tadi tidak mendatangkan manfaat. Maka dihapuskan benda tersebut. Ataupun orang terdahulu mungkin melakukan kesilapan. Siapa yang tidak ada salah. Teman -teman, semua kita bersalah. Kenapa kita tak tutup keaipan tersebut. Jadikan benda tersebut sebagai sempadan daripada kita bertindak untuk nak membalas dendam. Kalau anarki yang berlaku dalam negara kita. Politik yang berlaku dalam negara kita. Sifatnya adalah membalas dendam. Yakinlah negara kita tidak akan ke mana tuan-tuan dan puan. Jadi kita berbicara tentang persoalan apa? Tentang persoalan kerosakan ini tadi. Saya balik kampung baru ni, nak nak nak cerita sikit ni. Dalam-dalam cerita bab kerosakan ni tuan-tuan, saya orang Kedah. Semua tak cakap Kedah macam Ustaz Don ya. Tempat saya orang baru ambil padi. Maknanya secara logik kalau beras tak ada, kat Kedah boleh terima? Tak boleh terima. Pergi mana beras ni? Kan? Nak makan beras pada hari ni, nak dapatkan beras pada hari ni. Seolah-olah macam kita minta sedekah. Susah nak dapat beras. Sedangkan negara kita pengeluar beras. Ini juga tuan-tuan dan perempuan salah satu daripada bentuk-bentuk kerusakan. Benda yang ada kita tiadakan. Benda tadi beras itu adalah beras lokal. Tetapi bila di di-pack, di-jual jadi beras apa? Beras import. Jadi beras import. Jadi kita takut. Kalau pemerintah tak syakna dalam bab ini dia akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar kepada masyarakat kita khususnya umat Islam di negara kita. Benda beras ni takkan tak boleh settle itu makanan ruji kita tuan-tuan dan puan di dalam negara. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushillu Allahu alayhi ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan ada di antara manusia, ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ini adalah penentang yang paling keras. Maksudnya yani dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerosakan padanya. Dan merosak tanaman-tanaman, binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 204 sehingga 205. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Terkadang kita terpukau dengan dengan dengan manusia, tentulah dengan spesies manusia yang petah berbicara, tetapi nawaitu dia itu tujuannya adalah tidak baik. Maka Allah subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam persoalan ini bahasa mudahnya dia kena cakap supaya bikin. Kalau cakap tak siapa bikin itu merupakan penanda aras yang kita bicara di dalam bab kerosakan di atas muka bumi Allah taala ni. Maka kata pengarang membuat kerosakan di muka bumi ini merupakan salah satu karakter nifaq. Oleh kerana itu apabila si pembuat kerosakan melihat sesuatu bersengketa dengan saudaranya, dia pun langsung ikut campur dalam pertikaian tersebut, yakni pergi tuang minyak lagi bagi menyemarak lagi tuan-tuan, bagi orang bergaduh lagi. Sedangkan dia kepatut dia buat apa? Dia kena mengambil sikap untuk mendamaikan di antara saudara saja. Jadi apa yang telah terjadi di antara kalian, kami telah mendengar bahawa di antara kalian ini itu dan sesungguhnya hal itu telah menyusahkanku sehingga aku tidak dapat tidur semalaman. Padahal pada malam itu dia sudah tidur puas hingga tidak tahu di mana dia tidur. Secara zahir dia mengaku hendak mengadakan kebaikan. Tetapi di dalam hatinya hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Maknanya apa? Iaitulah persoalan mengadu domba. Kita buang sikap kita untuk sepatutnya kita mengislahkan saudara kita. Tetapi kita menjadi ejen perosak yang sepatutnya kita buat benda itu tadi. Jadi um, secara khulasah yang dapat saya rumuskan pada karakter yang ke-18 ini. Allah SWT nak ingatkan kepada kita tuan-tuan dan perempuan untuk apa? Ambil yang islah ini, pastikan yang rosak itu tadi untuk kita perbaiki dengan sedaya kudrat yang kita ada. Dan jangan sekali-kali kita duduk di dalam kelompok orang yang sama. Apa dia? Menjadi ejen perosak. Walaupun terkadang kerosakan tersebut mungkin mendatangkan kebaikan dari sudut benefit mileage kita di dalam sesuatu hal, tetapi kita kena letak agama kita tuan-tuan dan puan persoalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini segala sesuatu coklat sekadar itu mudah-mudahan apa yang saya sentuh pada malam ini ada manfaatnya. subhanakallahumma wa bihamdika syadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim al'as inal insana la fi khus ila amanu wa amilussalihat wa tawassaw